tak tak de fun de fun tak tak de fun de fun tak tak de fun de fun Dhe ma alejkum wa rahmetullahi bërekata. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, Jakub ota kohen i sërish me emisionin ton të radhës, gjatë shoshrimit ton të bekuar me artin e mirësjeljes. Në të vërtet, kjo shoshrim me ka dhuruar knasësi të veçanta gjatë gjitha momenteve të tyre dhe s'ka dyshim se edhe sot shpresojme lene Allahut se dhe të kalojnë qaste së bashku duke sholim unë nhjor me disa nga rregullat e mirë sjelljes islame. Emisioni i sotëm, respektivisht tema të cilën do ta trajtojmë në të, ka të bëjë me një të vërtetë të madhe të cilën gjatë gjithë takimeve tona kemi tentuar ta promovojmë dhe ta nxjerrim në shesh. Ajo është një fakt i madh të cilën të cilën edhe e ka formuluar vet i dërguar i Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me fjalet e ti, duke thonë eddinu el muamele. Feja është mirësjelja. Pra, feja islami është mirësjelja dhe mirësjelja është një piesë shumë e rëndësishme, respektivisht e pandashme e islamit. Boshti i lëvizjes së njëriut, isjeljes dhe rëtullimit të ti, sila të rreth dy gjanave kryesore, raportet e tij me Allahun fuqiplot dhe raportet e tij me rrethin ku jeton. Të dyja këto lloje, të dyja këto tërësi të raporteve janë të definuara në mënyrë shumë të detajzuar dhe në mënyrë shumë të fortë në të gjitha citatet e Kuranit famullart dhe në hadithet dhe udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket obligimeve që i kemi edhe cilave duhet të përmbahemi në raport me Allahun dhe në raport me njerëzit, i kemi disa ajete kuranore cilat do t'i citojmë vetëm sa për ilustrim nga se po të tentojmë t'i citojmë të gjitha ato pa dyshim se janë të shumëta dhe nuk do t'i adilnim në fond. Allah i madhruar thotë. Waqad Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu w bil walidaini ihsana Zoti ju ka caktuar, ka obliguar ç të mos adhuroni askën tjetër përvesti dhe njëkohësisht prindërave tu bëni mirë dhe të silleni mirë me ta. Në ajet tjetër thot wa atizal qurbah haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil dhe të afërmojë të varfërve dhe uftarve që janë në ne nevoj, e pjau hakun e tyre. E haku e tyre është aji të cilin, para prakisht, e ka caktuar Allahu fuqip lot, duke na obliguar që të dalim në ndim këtyre kategorive të njerëzve. Në ajet tjetër, Allahu i madhruar thot, o abudullaha, o la tushriku bihi shejën, o bilwalidejni ihsana, dhe Allahun adhrueni, duke mos i ba ati rival në adhorim askend dhe asgjë, dhe një konsisht me prinderit silun i mirë. Pre këtyre ajeteve, pre këtyre citateve të mrekulueshme, e vrejmë se në mnyrë shumë paralele, Allahu i madhruar promovon vlerat e mëdhatë të islamit, duke i qitë në shesh obligimet që kemi ndaj Allahut, dhe obligimet që kemi ndaj njerëzve, dhe kryrja e atyne obligimeve prej njeriut njerëzve kërkohet në formë dhe mënyrë paralele. Ne promovojmë iktil i, i mirësielljes si pjesë e pandashme e fes, si pjesë e pandashme e udhëzimeve të cilat burojnë prej shpalljes. Nuk është i ri për Islamin, respektivisht nuk është një gjë që e ka promovuar dhe e ka ka nxitur në të Islamin si shpallje e fundit, por Këta e kanë marrë edhe të gjitha shpalljet paraprake. Lidhur me këtë, Allahu i Madhruar thotë: "وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا" Dhe përkuitha O Muhammed, kur morëm besën prej Bani Israilëve, që të mos adhurojnë askën tjetër përveç Allahut, me prindrit e tyre të sillen mirë, dhe qorbën, dhe të vetmës, dhe të varfërit të silin mirë gjithashtu dhe të bëjn mirë të afrmëve, bonjekëve dhe të ngratëve. Vë ku lullin nësi husnen, vë akimus shalate vë atus zeka. Gjithashtu ata i obliguam që njerëzve të flasin fjal të mira, njëkosisht të falin namazin dhe të japin zëqatin. Kjo ajet kur anor të regon kontinuitetin dhe pashkëput shmërin në vij e cila i ka përcilur të gjitha shpaljet Prej filimit, shpalja e par, kuri ka arë të dërguarit të par të Allahot, e deri të i dërguarit i fundit Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Ato vijat e trasha, ato principet, parimet, parametrat kërësor, kanë qenë dhe kanë vazhdoar të mbesin të njejta. Kësisoj, lidhja me Allahon fuqiplot është cekur dhe potencuar gjithë një si lidhje e pastër, duke mos i dhon hise as kujt tjetër në adhuroim përveç Allahut të Madhur. Por paralelisht me këtë gjithnjë e ka skuar lidhja, respekti, bamirësia, mirësia, dëgjueshmëria ndaj prindërve, e gjithashtu edhe humanizmi e bamirësia ndaj kategorive tjera të nevojshme, të cilat në raste të caktuara kanë nevojë për ndihmën dhe përkrahjen tonë. Në anën tjetër, nëse e analizojmë këtë ajet, do të vrejmë se Allahu i Madhruar ka nxitur në adhurim ndaj tij, pastaj ka nxitur në bamirsi dhe humanizëm, respekt e dëshërmëri sparin ndaj prindërve, pastaj bamirsi e humanizëm ndaj të tjerëve. Pastaj ka nxitur në waqulu lin-nas husna, dhe njerëzve foluni fjalë të mira, që do të thotë se fjalët e mira janë pjesë shumë e rëndësishme e mirësjelljes. Do të drejtohemi të tjerëve me fjalë të mira dhe këto njerëzve hyjnë të gjejë Zdo kries e Allahut që meriton të quhet njeri, ajo në mënyrë automatike meriton edhe është obligim dhajneve që të drejtohemi me fjallë të mira, e pasta i vje dhe falin e namazin e jepni zekatin. Kjo është një përzirje shumë e madhe ku nuk mund të bëjmë në damje dhe nuk mund të bëjmë të tërheqim vje e paralele për të tregu se këtu fillon pjesa rituale e fesë, pastaj përfundon këtu, e aty filon mirësielja, e pastaj aty përfundon e filon një gjatë tjetër. Por janë ashtë të lidhura në dërmjet vete këto gjera, sa që me të vërtet kjo e të regon faktin se islami është një tërsi e pandashme mes bindjeve adhurimit dhe nënshtrimit në Allahut dhe mirësieljes e etikës. Por të mos mbet teori shterpe dhe e pafrytshme, atëherë Shum ajete argumentohen, zbërthehen dhe shpjegohen edhe me hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka për rastin ton konkret dhe për temën me të cilën jemi duke u marrë, ato kryesisht kanë të bëjnë me sjellje të tij, respektivisht transmetime të cilat dëshmojnë se derën çmas ka qenë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përkushtuar për të aplikuar dhe jetësuar deri në maksimum deri në fond të gjitha msimet që burojnë prej shpalljes Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ashtu sikur se transmetohet në hadithe autentike ka pas tipare cilësie dhe virtyte të cilave u është përmbajtur vazhdimisht të cilat E kanë identifikuar jetën dhe sjelljen e tij deri në fund. Lidhur me këtë, thot Sahabiu transmetuesi i hadithit, leysel mu, thot se ka thënë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, "Leisel mu'minu bi't-ta'an walal la'an wal-fahish wal-badii", muslimani, që i fot vetas besimtar. Nuk guxon kurse si të jetë sharas, njeri që shan edhe ofendon. Madje nuk guxon të jetë as mallkuas nuk guxon të jetë as përtorues i fjalëve të ndyta, edhe as në fjalorin e tij të këtij fjalë të ulta, të cilat nuk i takojnë besimtarët. Ndërsa në hadithin thethër çëndronse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innakum lan tas'au an-nase bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastu al-wajhi wa husnul khuluq." Jo nuk mund të arini të bëheni bamirës, edhe të plotsoni të gjitha nevojat e njerëzve dhe kërkesat e tyre me pasuritë e tyre. Do të thotë një njeri sado i pasur që të jetë, nuk ka mundësi të përgjigjet të gjitha thirrjeve për solidarizëm. Nuk ka mundësi të përgjigjet të gjitha kërkesave për humanizëm, të gjitha nevojave të njerëzve, sado bujar që të jetë dhe sado i pasur që të jetë. Kjo është absolutisht e pamundshme për tu realizuar dhe për tu arritur. Mirpo i dërguari Allah thot: "Wa laqin yas'uhum minkum basṭu al-wajhi wa husnul khuluq." Mirpo e keni një përparësi me të cilën mund të arrini çati për të perfeksioni të gjithë njerëzit, çati fusni të gjithë njerëzit në atë bamirësi, pavarësisht sa do të jetë i madh numri i tyre. E ajo është fytyra e qelur dhe sjellja e mirë. Pra, çdojani prej neve ka mundësi që me fytyrë të qelur, me busqëshje, me disponim dhe njëkosisht edhe me mirësilje të arejë të bahet bë ba mirës për të gjithë njerëzit e botës. Allah i madhruar me ajetet kur anore ka vendosë metodologi të saktuar, metodologi e cila është e njohër edhe i ka shenjat e veta identifikuese se si duhet të jetë mirësilja e muslimanit e përshkruar një, Në fjalë shumë të shkurtra, po me gjithate shumë do me thanse. Lidhur me këtë, Allah i madhruar thot në surën Araf, Khudhil Afua, wa Amur Bil Orfi, wa Aarid Doanil Gjahili. Merë më të lehtën, urdhronë pun të mira dhe shmangju i një rantëve. Në të vërtet, kjo ajetë jep një uðhëzim të përgjithshëm, për të cilin kemi nevoj të gjith. Ky ajetë jep udhëzimin, të cilët nëse i përmbahemi, s'ka dyshim se do të arrijmë ç' raportet tona me njerëzit të jenë shembullore. Pjesa e parë khudhil afwa, mërë më të lehtën. Pranoya për njerëzve më të lehtën dhe kësoj e ka udhëzuar Allahu i Madhruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ç ajo se si njerzit sillen me ty, mos kërko ç' të jetë ideale, mos kërko ç' të jetë e përsosur ti mundso mundohu që sjellja jote të jetë e përsosur ndërsa pe të tjerëve mos e kërkoni gjatë tillë. Dhe kjo me të vërtet është një një kërkesë shumë interesante. Nëse arrim ta praktikojmë që ne me njerëzit mundohemi të sillemi maksimalisht mirë. Mirë po, njëkohësisht të mos presim prej tyre që të sillen ata maksimalisht mirë me neve. Le të jetë një minimum i mirë sjelljes, nëse arrim që të të sinkronizojmë këto dyxana, të pajtojmë me së këtyne dyxana, prej neve të borojmë më e mira, prej atyre të pranojmë edhe atët që është më pak e mirë, atër s'ka dyshim se raportet mes njerëzve do të kristalizohen dherin atë masë sa, me të vërtet, ato të do të funksionojnë për mrekuli, dhe kjo është parimi i parë që borëm prej këti a jeti, prej njerëzve mere dhe pranoje më të lehtën, dhe me të vërtet do të ashofim praktikisht n po që se arrim të praktikojmë këtë uldhëzim kur anor, se me të vërtet nëse prej njerëzve pranojmë edhe atët që nuk është ideale, edhe atët që nuk është më e mira, do të ndim vetën rehat për arsye se njeri ju prej natyres së vetë ka gati shmëri të preket të hjedhërohet nëse dikush nuk silet me te, si ku se aj silet me atë tjetrin. Ndo shtë ati e shumë i selshëm, mosprit që të gjithë njerëzit të jenë, të këti nivelit të mirësieljes. Pajtohu edhe me faktin se ata nuk do të kjenë mundësi edhe nuk kanë gati shmëri që të jenë të sielshëm ashtu sikur se jeti i sielshëm. Ky është e parimi i parë. I dyti, u ëmur Bilorfi, urdhëra në punë të mira, urdhëra edhe promovo vlera, urdhëra ka jo e cila ashtë e mbar edhe e dobishme për të gjithë njerëzit. Dhe e treta, u ëmur Bilorfi, urdhëra në punë të mira ignoroi ignorantët respektivisht mos u mirë me ta, prej tyre zakonisht bërojnë sjellje dhe xheste të pamatura. Nuk është e udhës çti të mirësh shumë me ta për arsye se niveli yt si musliman duhet të jetë shumë më i lartë sesa niveli i ignoranteve. Ndërsa nëse njeriu mirat shumë me të pasjellshmëtit, me këçbërsit, me kthumë radh, atëherë ska dyshim se ai do të ul nivelin e vet gati afër nivelit të tyre. E kemi edhe një shambull tjetër të shkelqyëshëm, të një ajeti për cilin djetarët kanë thënë se kë mund të shërbej edhe si neni kërësor i kushtetutës islame të mirësieljes. Në këtë ajetë, thotë Allahu i madhruar, febima rahmetim minallahi linte lehom, valau kun të fadhan galidha lë kalbi lehom faddu min haulik, faafuan wa hum, was të gëfir lehom, washawer hum fil amar. Në këtë ajetë, Allahu i madhruar, i tregon Muhamedit sallallahu alaihi ve selle se nëpërmjet ti edhe të gjithë neve se vetëm për shkak të mëshirës së Allahut, mëshirës së pakufishme të tij, të cilën e ka treguar dhe ka shprehur ndaj neve dhe ne jemi të kapluar nga ajo mëshirë, si pasojë dhe si rezultat i kësaj mëshire, ne jemi të sjellshëm dhe të butë. Allahu i thot: "Fe bima rahmeti min Allahin linta lahum", ti u bën i butë dhe i sjellshëm vetëm për shkak të mëshirës së Allahut o le u kun të faddan, galidha lë kalbile në faddu min haulik, po si kur ti të ishte i vrasht, po si kur ti të ishe i vrasht dhe i ashpër, të gjithë njerëzit do të largoheshin prej teje, andaj, fa'a fuan hum, o staghfir le hum, o shawir hum fil emër, por ti ndjej dhe fali ata. Kërko fali e prej Allahot për ta, dhe konsultohu me ta për të shështjet madhore, nga se edhe mendimi i tjetrit duhet respektuar është shumë interesante se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm me këto ajete kuranore, jo vetëm me udhëzime teorike që buronin dhe dilnin prej gojës së tij në formë të haditheve, por edhe me shumë veprime praktike ai i edukonte shokët dhe bashkëhanikët e vet, e nëpërmjet tyre edhe të gjithë muslimanët e gjeneratave të tjera se si duhet të jetë mirësjellja. Njëri prej shokëve të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, i quajtur Gjerir ibn Abdillahi l-Begjeli, transmiton edhe thot, bëja të Rasul Allahi sallallahu aleyhi wa sallam, ala iqamish shalati, o i tais zakati, o në noshje li kulli muslim. Ja kam dhon besën të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, se do të falë vazhdimisht namazin, do të japë gjithë një zakatin, edhe do të jemë isin qertë me se cilin musliman. Generatat e para, posaçërisht në fillim të Islamit, ata që e kanë pranuar Islamin dhe kanë ardhur për të shpreh besnikrinë, loyalitetin e tyre ndaj Islamit edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë traditë dhe rregulli pa shkruar që ata të besatohen me dorë. I kanë dhënë dorën të dërgoarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke e shtrënguar atë dhe duke shprehur besatimën e tyre se unë Zotojm se do të jem besimtar i mirë, i sinqert, do të besoj Allahun, të dërgojën e tij ditën e gjykimit, do të bëj kët, kët, kët, do si do të sillem kështu, kështu, kështu me radhë. Ndërsa ky sahabi transmeton se është besatuar dhe është zotuar para të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se do të fal namazin, do të jap zakatin dhe do të jetë i sinqert dhe dashamirës për secilin musliman. Kjo me të vërtetë tregon se është e pamundshme të bëhet ndarja edhe të vendoset kufiri në mes i ibadetit edhe mirësjelljes. Në një hadith të madh çndronse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Itqillahe haifuma kunt wa atbi'i as-say'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nase bi khuluqin hasan." Ço në përktheim do të thotë: "Kie e frikën dhe respektin ndaj Allahut kudo që të jesh." Dhe të keçën Pasoje me të mirë, ajo do të ashlujej atë dhe me njerëzit silu me sielje të mirë. Në të vërtet, kjo e hadith, na e jepë një sielje tri ale, një sielje në tri aspekte e cila me të vërtet është shumë e rëndësishme. Pjesa e parë e hadithit, thot, i të të këllahë e hajthu ma kundë, frikën dhe respektin dhe Allahut kje, ku do që të jeshë duke e pas parasysh se Allahu është zotruesi dhe sunduesi absolut i gjithë kësaj gjithësie që egzistan, i tër asaj që shohim dhe nuk shohim. Allahu është gjithashtu zoti dhe sunduesi jonë kur jemi këtu edhe kur jemi diku tjetër. Andaj porosia e Muhammedit sëllallahu aleyhi vesellem është që të jemi të devotshëm edhe të kemi frikën edhe respektin ndaj Allahut ku do qofshim nga se mbikëshyria, kujdesi edhe vëzhgimi i Allahut është me neve ku doqë të jemi. Kjo është saj përket qëndrimit që dojtë të ketë njeriu muslimani ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Në pjesën e dytë të këti hadithi, Muhamedi sallallahu alaihi sallam thot, wa etëbje i seji e të lhasenet e temhoha, dhe kur të bosh, do një vej për të keqe, kur të ga bosh, dishka. Me njëherë pasaj, banë një vej për të mirë, dhe ajo e mira do të ashlujej atë të, të keq në këtë form ti do të pastrohesh, në këtë form ti do të amnestohesh prej mëkatit dhe kjo është shumë e rëndësishme në raportin që duhet të ketë njeriu me veten e vet. Në kujdesën, në kujdesin që duhet të ketë muslimani për gjendjen e tij si besimtar, si njeriu me apo pa mëkate, si njeriu me pak apo sa më pak të liga dhe sa më shumë të mira. Dhe vije pjesa e tretë e hadithit që por takimin ton është e rëndësishmja dhe është pika kryesore ajo është wa khaliqinnasa bi khuluqin hasan dhe me sill me njerzit sillu me sjellje të mirë kjo është kërkesa dhe insistimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që muslimani të ketë kujdes për tri gjëra kryesore si po sillet me Allahun fuqiplot si po të qëndronë me vetën e vetë dhe si po silët dhe po të qëndronë me njerëzit tjerë, e silëja me njerëzit tjerë do të me qenë hulukën hasen. Mirësilje edukatë maksimalisht e mirë, maksimalisht cilësore. Ajo për cilën e ka lafdruar Allahu i madruar Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem në Kuranin famlartë, duke i thonë wa in në kela ala hulukin a adhim, tim e të vërtet je në një silëje shumë të lartë. Pra, kjo, është virtuti për të cilin Allahu po e lavdron të dërguarin e tij dhe kjo është ajo në çka po na nxit edhe po na thret i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si duhet të sillemi njerëzi me tjetrin. Vetoritë e njeriu e vren gjatë gjithë kësaj teorie, gjatë gjithë këtyre fjalëve, derisa ballafaçohet me ajetet e Kuranit edhe me hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e vrenë se me të vërtet është një lidhje e pashkëputur në mes teorisë edhe praktikës. Pastaj, egziston lidhja e pashkëputur edhe e pandashme në mes të ibadetit në nështrimit të adhorimit të nda e Allahut dhe mirësjeljes që kemi me njerëzit. Mirë po nëse humbet baraspesha, a ka mundësi që këto dy gjana të ndikohen nga ngecjet, respektivesht, adhorimit, të ndikohet nga ngecijët në mirësjelje dhe anasjeltas. A ka mundësi gjithashtu që të vrejet toleranca e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem në nëzitjen dhe imponimin e mirësjeljes, cilat ishin virtytet e ti dhe mirësjelja e ti me të gjith, pavarësisht pozitat që kishin ata njerës. Të gjitha këto, do t'i kuptojmë gjatë takimit me pjesën e dytë të këtij emisioni pas një pauze të shkurtër, andaj ndëndroni me ne. Muhammad ashraful arab wal ajami <tati> khairu man yamshi <tati> ala qadami قاسط المعروف جامعة صاحب الاحسان والكرم تاج رسل الله قاطبك Përruar shikues, po këthejemi sërish në teman të cilin jemi duke e trajtuar. Në të vërtet e kuptuam fare mirë se nuk mund të bëhet ndarje në mes të adhorimit, bindjeve dhe mirësjeljes. Respektivisht, asë njeri prej neve nuk është në gjendje të vërejse ku qëndron ku fini, ku përfundon, një badeti e ku filon mirësilja, ku përfundon ajo e ku filon diska tjetër. Kjo është nga se islami është një të nësi e pandashme e këtyre pjesëve përbërse të ti. Në anën tjetër, e, ajetet janë të shumëta, cilat vërdet dëshmojnë se një lidhje e ti, një lidhje e til, ashtë dhe duhet të mbetet gjithë një funksionale. Raportet me Allahun janë të mira dhe kualitative, vetëm atëherë, kur arim që raportet me t'i bëjmë në atë nivel. Lidhja në mes vëprimeve adhuruese, si kurse janë namazi, agjerimi, sadakaja, lezimi i Koranit, dhikri, e kështu me radhe, e kështu me radhe. Me sjeljen në jetën e përdithshme është shumë e afert edhe është shumë e ngushtë. Madje mund të themi se është lidhje gjithashtu edhe kushtëzuese ku asë njëra pal e veprave, as njëri grumbull i veprave nuk mund të funksionoj, nuk mund të jetë ashtu si duhet, për deri sa edhe kjo tjetra të mos jetë në regull. Lidhur me këtë, e kemi një hadith interesant. Njëher, ka pyëtur i dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, shokët e ti. E të dërune menil muflis. A e dini se cili është i bankrotuari, dhe normal se me këtë shprejhje muflis çdo të thotë i bankrotuar, çdo njeri prej neve buqfalisht e kupton se i bankrotuar është një njeri i cili ka pasur, por pastaj ka ardhur në një gjendje që nuk ka. Një herë ka qenë i pasur tash është i varfër. Dhe shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sahabët në mënyrë të natyrshme u përziqën. I thanë o i dërguari i Allahut, tek ne dhe sipas botkuptimit ton, muflis është ai njeriu i cili nuk ka azma afër vetes. Ndërsa Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përziq nuk i kisha këtu qëllimin, mirë po muflis i vërtet, i bankrotuar me kuptimin e plot të fjales, është a njëri i cilit do të vijë në ditën e gjykimit, me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë sadaka, dhe në thëtë në aspektin e i badetit a i ka vepruar, edhe është lodhur, edhe ka investuar në të ardhme në ti. Mirë po, një kosisht, del në ditën e gjykimit me gjithat bagaj të veprave shumë të vlefshme të adhorimet, pon anën tjetër del edhe me një bagazh, të cilin do të dëshironte sikur të mos e kishte me vete. E ja, ato janë, sikur sa e pa shkruan Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Tëtë e ka shah, a tjetrin e ka shty, të tretin e ka rrah, të katërtit ia ja ka marr pasurinë pa drejtësisht, duke e vjedhur, plaçitur, grabitur e kështu me radhë. Dhe në ditën e gjykimit padyshim se të gjitha këto raporte duhet të rafshohen. Nuk ka mundësi që njeriu të kaloj edhe të hecë për para, për deri sa të mos i barazoj të gjitha logarit me njerëzit. Në thonë, dita e gjukimit është dita kur do të barazojnë logarit edhe me Allahun, por edhe me njerëzit dhe nuk do të logaritet sukses apo shpëtim, për deri sa në këto dy drejtime njeri të mos jetë me të vërtet mirë dhe i ktili sikurse e ka përmend Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem ka azhuru është fal, ka von sadaka, ka dal me një bagazh të veprave mirë, por në anën tjetër e ka pas pjesën tjetër të veprave me ngjecje të mëdha, me zullim edhe padrejcit shumë të ashtu ka bën njerëzve dhe tash patjetër duhet të të barazoj llogarinë me ta. Dhe kësajoj, atij i cili ti ka bën një zullom, do t'i jap, do t'i kompenzohet me diçka përi veprave të tij të mira. Ati i dytë vezon të parit me namaz, të dytit me diçka nga zakati, të tretit me diçka nga xherimi, të katërtit me diçka nga sadakaja e kështu me radhë. Derisa vjen një moment dhe nuk i ka mbetë më kapital i veprave të mira me çka do ti shpaguai ata të cilëve u ka bozu lom edhe u ka bë padrejti. Atëherë s'ka ndodh, thot i dërguar i Allahut, në momentin kur nuk ka me çka të paguai, thot mirën për jetësit e këtyre veprat e kësijat këtyre, gjunahet e këtyre edhe ingarkohen këti, dhe kur nuk mi afton ma për të shpëtuar, thotë mirët edhe hulët në zjarin e gjenemit. Kjo është argumenti maj mirë se dherin që farë mase jenë të lidhura edhe dherin që farë mase jenë të kushtëzuara njëna me tjetërën, i badetet edhe s'jiljet e mira. Punët që në duket se i bojmë strikt për Allahun edhe duhet të jenë të këtila edhe veprat cilat duhet të i bojmë me n të një niveli, ashtu si i dëshiran Allahu subhanahu wa ta'ala. Ska dyshim se Muhamedi sallallahu a.s. në të gjitha aspektet ka qenë shëmbëlltyr, edhe në aspektin e mirësillis, a i ka qenë shëmbëlltyr nga se është cilur mirë me të gjithë. E nësi Ibn Maliku ka qenë një dialosh i vogël banor i Medinas në konë kur Muhamedi sallallahu a.s. emigroj prej mekës dhe u shpërngull në Medinë thot se ka qen prafërsisht 10 vjeçar dhe prej asaj kohe deri vdekje në vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai shoqëruar vazhdimisht me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe vlen në basht kësaj vlen si njohës shumë i mirë i jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai thot kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nasi khuluqa i dërguari i Allahut ishte njeriu me sjellje më të mirë Me sjellje absolutisht më të mirë, nuk kishte njeri i cili mund të silllej më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër, në një transmetim që na vjen gjithashtu nga Enes ibn Maliku, i cili sigurisht e tashh as shoqëruar me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam vjet vjet, nga se ka qenë shërbëtori i tij. Fot, "Xademtun Nabiyye sallallahu alaihi wasallam 10 sene." I kam shërbyer Muhammedet sallallahu a.s. për dhjetë vite reshtë. Fema ka lëli, këtë të ufë, thotë as njerë për ato dhët vite, as, as edhe një ufë nuk e kam dëgju për e ti. Ma dje, për ndonjë gjatë cilën nuk e kam ba, kur njerë nuk, nuk më ka thonë, pëse nuk e bana. Dhe ndonjë gjatë cilën e kam ba, për jo si duhet, kur njerë nuk më ka thonë, pëse e bana kësisoj. Ma dje, Në një transmetim në një version tjetër të këtij hadithi, çndron se Enes ibn Malik u thot at-Bot isha iri, dhe dëshirat e mia, ëndjet e mia, animet e mia, jo gjithmonë konsistonin me ato të seriozitetit që e kërkonte shosrimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ngonjëherë un po rossiste diçka dhe un dilja mashtrohesha me fëmijë duke luajtur dhe harroja se kisha ndonjë detyrë për të bënë. Kurr një herë nuk më ka çortuar, mos flasim më për të marr donjë mas më të rreptë se kjo. Ktu del shpes se sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të vërtet ka qenë e mrekullueshme. Me të vërtet ka qenë shumë shembullore për arsye se ai edhe me shërbëtorët e tij ka qenë shumë i shumë i sjellshëm. Shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka përshkuar një mirësi e madhe, një mirësi të cilin ne ndoshta pjesërisht mund ta hasim dhe pjesërisht mund të përjetojmë mirë po, vetëm ata që kanë pasën në derin të bashkjetojnë me te, kanë mundur vërtet atët të përjetojmë ashtu si duhet. Me gjitha te, e vrejmë se toleranca ka qenë një vjërtyt shumë i theksuar të këmuhamedi sallallaha a.s. Madje, toleranca ka qenë vjërtyt në dimenzione shumë interesante, për arsye se, ai, jo vetëm që ka qenë tolerant në kuptimin e nështë durimit të shqetsimeve që ja kanë shkaktuar të tjeret. Dhe kjo me të vërtet është virtuet në vete. Mirë po, egziston një aspekt tjetër. Aje ka pas parasysh natyren e njerëzve. Dhe në veprat e ti, posa qërish në ato që kanë pas të bajnë me aspektin e ibadetit, aspektin ritual, në ato vepra aje ka qenë shumë tolerant dhe në asë një moment nuk ka pasur dëshirë që njerëzit të ingarkoj me veprat që në doshta për te kanë qenë të leta. Do shta për te kanë qenë të përbaluashme, mirë po për të tjerët kanë qenë të vështira. Lidhur me këtë, thotë Aishja radiallahu anha. Ma khujira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e bejna emrejni, kathu illa khtara e i sërahuma, malim jekun i thma. Saher që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kishtë e mundësi të zhjilte mes dy gjonave, mes dy solucioneve, A i gjithë një, e gjithë të atë më të lehtin, për derisa nuk ishte mëkat. Thein kane ithmen, kane eba aden nësimin. E nëse ishte mëkat, nëse bojë fjalë për mëkatin, atër s'ka dyshim se a i ishte mën largu prej të gjithëve nga a i mëkat. Me këtë e kuptojmë se Muhamidi sallallahu aleyhi ve sellem, kër ishte vetëm fale i gjatë, kër ishte vetëm, bënd të vepra dhe adhorime cilat më të vërtet për cilin do prejneve do të ishin shumë të vështira madje ndoshta dhe të pa arritëshme. Me gjitha te kur ishte në vetmi aje bënd të një gjatë tjilë. Kur ishte në publik, shembul, namazin e natës, kur e falte në shtopi, fale i aqë gjatë sa që i ndote e një tje në kombët e ti. Dhe kur e vrend të një gjatë tjil, aqëja radi Allahu anha i drejtoj, o i dërguari Allahot apo e mundon vetën dherin këtë mas, e, e ke parasysë se Allahut i ka falur të gjitha mkatet, a i përgjigjej, o a ishe, a nuk ban të jem robë mirë njohës dhe falen dhe ruës ndaj Allahut, kësi soj fali kër ishte vetëm, ndërsa kër ishte në gjemat, kër i print e gjematit në gjami, a i jep të shembul se si duhet të jet i leht, se si duhet të jet praktik, edhe si nuk duhet të arëndoj veprimet të tjerëve. Thot, hyj në namazë, ishte fjala për namazin e gjemat, u printe, pas ti faleshin muslimanët, hyjë në namaz edhe e kam dërmend që ta zgjas namazin. Mirë po, e ndëgjoj qarjen e një foshnje, diku largë. Dhe me njerë më shkon mendja, mos nënaj asaj foshnje është duke u falur meneve, andaj e shpejtoj namazin për ta kryer shpejt, në njërë që ajo nën nëse është meneve duke u falur, të lirohet edhe të shkoj që të mirët me një mirëqenjen dhe ratin e foshnjës sësaj. I këtil është e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në sielin e ti dhe në qëndrimet e ti me të tjerët, qofta jo në përshkrymin dhe legjislacionin e dispozitave të ndryshmet e islamit, po qofta jo edhe në sielin e ti, a i shte i let edhe shumë i but. E buhurera, radiallahu ta'ala anhu, transmiton se është pyëtur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Qëka ka që mështë te përmi i fut njerëzit në gjennet? Aja është përgjegjur ta kuallahi vahusnul kholuk, dhe vëtë shmëria dhe mirësilja. Në thotë një përgjegjë e shkurt për dy faktor të rëndësishëm që në të vërtet janë një. Dy faktor që e përbëjnë një tërsi faktori që i fut njerëzit në gjennet dhe bëjtë shkaktar që njerëzit vërtet të fitojnë gjennetin edhe të meritojnë shpëtimin dhe shpërblimin e malë të Allahut. A ta dy faktorë përbërës të këti faktori madhorë janë devotshmëria, tako Allah, që njëriu të ketë frikë respekt ndaj Allahut, që njëriu me veprat e tia praktikisht të kryoj, më buroj në mesë vetës edhe në mesë ndëshkimit të Allahut. Po një kosisht, paralelisht me këtë është edhe Hosnul Hulluk, Silja e Mir, ndaj njerëzvet. Pra, paralelisht rruga e gjenetit përmban kujdesin që një muslimanit dojtë të ketë për obligimet që ka ndaj Allahut dhe për obligimet që ka ndaj njerëzve. Në anën tjetër, në të njëtin hadith është pyjët Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Qëka i fut njerëzit mësë të te përmi në zjarë është përgjegjur? El femu o el ferqë, goja dhe organi gjenital. Pse? Për arshu e se shumicën e veprave të këqia njeri jo i bën me, me gjuha në ti, duke folur, duke shpifur, duke bartur fjal, duke gënyër, duke shantazhuar, duke trallëtuar, ma dje edhe ato mkatet më të randa, si kur se janë kufri, mosbesimi, ose shirku, politeizmi, ose kështu me radhë, shprehen me gjuhë, mëste përmi ato manifestuar në përmjet aktivitetit negativ të gjuhës. Dhe duke e pas parasyshë se këtu e, dalin shesh edhe vin në sheshë dhe vinë në shprejhje ngecjet të gjuhës, më të shpeshta, më të mëla, më të shumëta të njerëzve, atër s'ka dyshim se gjuha është ajo që mështë e përmi i qonë njerëzit në gjehënem. Në anën tjetër, eksiston edhe pika e dytë e dobot të njerëju, ajo është mos përmbajtja nga epshet, po së qërisht nga epshet seksuale. Dukë e pas parasysh se një mos përmbajtje e këtilë, vie shumë shpesh në shpreje të njerëju në format të ndryshme, atër edhe kjo b edhe Allahun arruajt të gjithve të shkoj në gjehnen. Mirësilja për të cilën po flasim, s'ka dyshim se është një gjëshë shumë e madhe. është një gjëshë shumë e qmuar edhe e vlefshme dhe me të njeri u mund të arrij ate që ndoshta do të kishtë shumë të vazhtirë të arrijnë të me vepra edhe me forma tjera. Thot, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, in në lëmu'min le juderiku bi husni lëkulluk dergje e psaim elqaim njeriu me sjellje te mir mund ta arri njeriu besimtar in el mu'min njeriu besimtar me sjellje te mir mund ta arri gradat e larta te cilat njerzit mezi i arrin me shum namaz dhe me shum axhirim dhe kjo me vërtet dëshmon se mir sjellja esh nje gjë e leht për të kryer edhe për të realizuar, me gjithate shpërblimit që fitohet prej saj është shumë ima. Në anën tjetër, në hadith tjetër, thëtë Muhamedi s.a.s. duke e përshkruar ditën e gjukimit dhe momentet e saj, ma min shëjën efkal fi mizani lë abdi lë momin jau me lë qëjameti, min, min husnë lë këlluk, wa in në Allahe le jubë gëdhul fahishë lë bedhi. Nuk ka gjë prej dhe prave që në peshojen e ditës e gjukimit, vie marante Allahu i madhruar për besimtarin sesa mirësia, sesa etika islame, sesa ajo për cilën po flasim. Dhe Allahu i madhruar nikosisht e urren atë që është i pasjellshëm edhe është i poshtër. Do të thotë i dërguari i Allahut Muhammedit Sallallahu Alajhem po na informon se me çka do të arrijmë ç të deponojmë shpërblem shumë të madh te Allahu për ditën e gjykimit, ajo është sjellja e mirë. Normal njerëzit me të cilët ne jetojmë edhe bashkë jetojmë, punojmë dhe bashkëveprojmë, nuk i kemi të zgjedh të një kategori të afërsisë. Disa i kemi më të afërm, disa i kemi më të largët. Disa ndoshta mund të jenë edhe edhe të huaj për neve. Megjithatë, të gjithë meritojnë mirësiellje, por por kia para sy është afërsia, qoftë ajo biologjike apo e ndonjë natyre tjetër, atëra sa më e madhe është afërsia, aq më e madhe është edhe obligueshmëria për të qenë të sjellshëm ndaj atyre njerëzve. Ne kemi diskutuar mirësjellja a është i gjë e lindur dhe e ngulitur e instaluar në natyrën e njerëzit apo mund të arrihet me trajtiman të veçantë me lloje të ndryshme të këtyre trajtimeve. Në të vërtet kemi një opinjon përfundim se mirësiaja, edhe është e lindur, po edhe mund të, edhe mund të mësohet. Ekziston një faktor shumë i rëndësishëm që nuk duhet në asnjë mënyrë të neglizhohet. Ai faktor na ndihmon shumë për të arritur një pasuri shumë të madh edhe kualitativ të mirësjelljes son. Ajo është të vazhdimisht të kërkojmë prej Allahut ndihmë dhe përkrahje që të bëhemi sa më të mirë dhe sa më të sielëshëm. Lidhur me këtë, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ka allon shembulin matëmir si gjithë një, duke ju drejtuar a i vetë Allahut subhanahu wa ta'ala me lutje për t'indihmuar që ta përmjësoj sielin e ti. Do t'i përmendim disa prej lutjeve të cilat i ka përmjë praktikuar Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem. Në njerën për e tyre, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem i është drejtuar Allahot me këtë lutje. Allahumme kema hasen të khalqi fe hasin khuluki. O zoti im, ashtu, si kurse më ke krijuar kështë bukur, kështë përsosur, kështë mirë në pamje, ashtu zbukuroje sielin time. Met vërtet një lutje e madhe, që gjdo njeri prej neve spaku, kur ndalemi pram pasqyres dhe dukemi se met vërtet Allahuna ka krijuar mirë Të mos harojmë të themi ozotë yn, kështu si na kje bërë të mirë, na e zbukura edhe sjeljen tonë. Ndërsa, në lutje tjetër, Muhammedis Allahe Sallim ka kërkuar prej Allahut si vian. Allahum me hdini li ahseni l'a'mali wal akhlaki, la je hdi li ahseni ha illa entë. O Allahu im, me uvzoh ka hveprat dhe sjeljet më të mira, nga se këtë uvzim ke mundësi të bëshë vetëm te. Osfir anni saye al amali wal akhlaqi la yasrifuha anni la yasrifu anni sayeha illa ant wa o oh, allahum mlargo mua dhe largo prej meje veprat ekcia dhe, dhe sjellit ekcia ngase ato vetem ti ke mundsi ç ti largosh me kët lutje duke i përsëritur edhe duke mos i haruar për asnjë moment po i vjen fundi emisionit ton edhe takimit ton të kësaj radhe. Në besim me shpresë se Allahu do të na ndihmoj dhe ne do të lusim atë vazhdimisht që të na përkrah edhe të na e mundsoj që ashtu si na ka kryuar të bukur dhe pat meta ashtu të të zbukuroj edhe sielin ton. Allahu ne lusim gjithashtu me sinceritetin më të madhë që veprat e mira dhe sielit e mira të jenë gjithmon shosruesi yn në jetën ton. Me këto lutje të fundit edhe i erdi fundi takimit ton të kësa e radhe. Ne në besim me shpres se Allahu do të ne mundësaj që të takohemi sërish në takimet e radhes dhe derin takimin arshem, në takimin e arshëm ju lë në përkujdesjen dhe përkrahjen e Allahu të madhruar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. موسيقى موسيقى